Catizma 19, Psalmul 134. Lăudați în numele Domnului, lăudați luși pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați în numele lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenire lui, că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru pe toți Dumnezei.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 cei ce vă temes de Domnul binecuvântați pe Domnul binecuvântat este Domnul din Sion cel ce locuiește în Ierusalim Salmul 135. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în este mila Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, că în este mila Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, că în este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în este mila Lui. Cercea ce-a făcut cerul cu pricepere, că în este mila Lui. Cel ce-a întărit pământul peste ape, că în este mila Lui. Cercea făcutul luminătorii cei mari când veach este mila lui. Soarele spre stăpânirea zilei când veach este mila lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții când veach este mila lui. Cercea bătut Egiptul cu cei întâi ai lor când veach este mila lui. Și-a scos pe Israel din mijlocul lor când vea este mila lui. Cu mână tare și cu braț înalt când vea este mila lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, când vea, este mila lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, când învea este mila lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, când învea este mila lui. Cel ce a trecut pe poporul lui prin pustie, când învea este mila lui. Cel ce a bătut împărați mari, când vea, este mila lui. Cel ce a omorât împărați tare, când vea, este mila lui pe Sihon împăratul Amoreilor când veac este mila lui, și pe Og împăratul Vasanului când veac este mila lui. Și le-a dat pământul lor moștenire când veac este mila lui, moștenire lui Israel robul lui când veac este mila lui, că în smerenia noastră și-a dus aminte de noi Domnul când veac este mila lui, și ne-i zbăvi pe noi de vrăjmașii noștri când veac este mila lui, Cel ce de hrană la tot trupul când veac este mila lui. Mărturiii vă vă Dumnezeului ceresc când veachi este mila Lui.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 Fericit este cel ce va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur și în vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, слава сие Домидзеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, слава Dumnezeule! Домидзеуле. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție сие Doamne mi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 Salmul 137. lăudate voi Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. În voi în locașul tău cel sfânt și voi lăuda numele tău pentru mina ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea. Să te de pe tine, Doamne, toți împărații pământului, când vor auzi toate graiurile guri tale, Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele zmerite privește, și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă. Împotriva vrăjmașilor mei a întins mâna ta și m-ai zbăvit dreapta Domnul Domnule va plăti lor pentru mine. Doamne, mina ta este în veac. Lucrurile mâinilor tale nu ne trece cu vederea.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 Și vrășmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât, și asupra vrășmașilor tăi m-am măhnit? Cu ură de săvrășit i am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi, este calea fără de legi în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Salmul 139. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de la omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, venind de a spide sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepti, care au gândit să împiedice pașii mei. Pusumiau cei mândri cursă mie și funii, Curse-au întins picioarelor mele, Pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, Ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, Umbrit-ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, Din pricina poftei mele pe mâna păcătosului. Viclenita împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațurilor o senea la buzelor lor să-i acopere pe ei. Să cadă pe ei cărbune aprinși, în foc aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul nimbut nu se va îndrepta pe pământ. Pe omul nedrept răutatea îl va duce la pierire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar dreptii vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepti în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vece doramini. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, Aleluia, slavă Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă -e Dumnezeule!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 Salmul 140 Doamne, strigat-am către tine, auzima. mă ia aminte la glasul rugăciunii mele când stric către tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâie înaintea ta, ridicarea mâinilor mele în jertfă de seară. Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug,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 Risipi sau oasele lor lângă iad. Că -și către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege. că vor îmbreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Psalmul 141. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintru mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat-am seama de-a dreaptă, așa am privit și nu era cine să mă cunoască.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 până ce îmi vei răsplăti mie. Salmul 142. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru și Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-uma să locuiesc în ca morții cei din veacuri. Măhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu adus mi am aminte de zilele cele de demult, Cugetat am la toate lucrurile tale, La faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, Sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca-ți lăbi Duhul meu. nu ți ce fața ta de la mine, Ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. fă să aud dimineața mila ta, că la tine mie dește. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine-mi ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei când la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voi Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din neca sufletul meu. Fă bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei, și pierde pe toți cei ce necăjezi sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aleluia, slavă slavăție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, Aleluia, aliluia, slavă Doamne miluiște, Doamne miluiște, Doamne miluiște, slabătatului și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.